Kemudian berkata Abdul Fida Al Hafiz Ismail Ibn Umar, bin Umar yang terkenal bin Katsir rahimahullah taala faslun pasal yang berikutnya wiladatur rasulillah sallallahu alaihi kelahiran Rasulullah alaihi wasallam dan masa penyusuan beliau. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari 2 Lila leilataini lay, lay, khalata Min Rabi'inil awal Bahawa dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada hari Senin Setelah berlalu dua malam Dari Rabi'inil awal Ya'ni pada tanggal dua Rabi'inil awal Di hari Senin Wa qilatha minuhu ada yang berpendapat tanggal delapan Rabi Unil Awal, iaitu yani hari yang ke delapan. Wakila Ashiruhu. Ada yang berpendapat hari yang ke sepuluh, iaitu yani tanggal sepuluh. Wakila Lintai minhu. Ada pula yang berpendapat pada tanggal dua belas Rabi Unil Awal. Kita perhatikan di sini. Yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, Rahimahullah Taala, Ibn Kathir Rahimahullah menyebutkan tentang hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan apakah itu dan tanggal berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dalam hal ini ada yang disepakati oleh para ahli sejarah dan ada pula yang diperselisihkan Adapun yang disepakati oleh para ulama uttarikh adalah tentang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yaitu hari Senin Maka ini tidak ada khilaf tidak ada perselisihan di kalangan para ulama Demikian pula bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama kecuali pendapat yang ganjil qaulun syadz yang diriwayatkan sebab nanti kita akan sebutkan ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di bulan Ramadan dan itu pendapat yang ganjil Namun pada akhirnya terjadi kesepakatan bahawa bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ramadhan yang awal. Adapun hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari Senin. Dan ini dikuatkan pula dengan beberapa riwayat yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadith Abu Qatada, radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Dzaaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah merupakan hari yang aku lahir pada hari itu. "Dzaaka yaumun wulidtu fihi." Wahyu ma'bu'ithu auun zila alayya fi dan itu adalah merupakan hari aku diangkat menjadi rasul dan diturunkan kepada kuwahyu turunkan kepada kuwahyu maka ini dengan jelas menimbulkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari senin beliau diangkat menjadi rasul pada hari senin dan bahkan beliau pun meninggal pada hari Senin. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat dalam yang tanya dalam hadis yang diraikan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah. Demikian pula hadis Anas bin Malik yang diraikan oleh Bukhari dan Muslim. Dan beliau berziarah juga pada hari Senin. Terdisebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari mursal Urwah bin Zubair dan diriwayatkan pula pada Musnad Al-Imam Ahmad Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanatnya demikian pula At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata yakni berkata Ibnu Abbas ulida رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين وستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين طاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاهر كان itu pada hari Senin. Beliau diangkat menjadi Nabi pada hari Senin. Beliau keluar meninggalkan Makkah menuju Madinah. Keluarnya beliau meninggalkan Makkah itu terjadi pada hari Senin. Tibanya beliau di Madinah juga bertepatan dengan hari Senin dan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pada hari Senin. Faham ini. Cerita riwayat yang datang dari berbagai jalan menunjukkan kebenaran hari Senin adalah merupakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah berpuasa. Beliau ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin. Kata beliau, "Tak kaya, menulis tuhvi. Itu adalah hari yang aku dilahirkan. Hari Senin. Nah." Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada kebiasaan sebahagian kaum muslimin dengan alasan mewujudkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka membuat perayaan tahunan. Istifal itu haflat maulidir rasul alaihi salatu wassalam perayaan hari kelahiran rasulullah alaihi salatu dan ini merupakan amalan bidah sama sekali tidak pernah rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan itu dengan ucapan beliau dan beliau tidak pernah melakukannya beliau tidak pernah memberi isyarat kepada para sahabatnya dan para sahabat tidak ada satu pun yang melakukannya Padahal mereka adalah orang-orang yang jauh lebih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya. Para sahabat orang yang paling cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lautkan khairan lasabaku na ilaih. Kalaulah itu kebaikan, tentu para sahabat telah mendoiri kita untuk merayakan Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak melakukan. Para tabi'in tidak ada yang melakukan. Adba tabi'in. Para a'immah, Al-Imam syafii wala Abu Hanifa, wala Imam Malik, wala Al-Imam Ahmad, wala Sufyan al-Thawri, wal Abdullah ibn al-Mubarak, wala hؤلاء al-immah. Tidak satu pun yang merayakan Maulid. Kemana mereka? Apakah mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 10 ikh ini menunjukkan Bahwa ini adalah merupakan amalan yang sama sekali tidak disyariatkan. Tapi bagaimana? Mereka akan ingin mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Kalau ingin mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnahnya, ikuti amalannya. Merupakan bentuk kecintaan seorang kepada Allah, kecintaan seorang kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan sunnah Mengikuti Sunnah bukan dengan membuat terlayaan peraih bid'ah dengan alasan cinta kepada Rasulullah SAW. "Qul in kuntun tuhibun Allah, fatabiuni wa yaghfir lakum zanubakum. Allahu waforu rahim." Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mencintai kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka wujud cinta kepada Rasulullah SAW harus dibuktikan dalam bentuk amalan dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Mengikuti jejaknya. Tidak menyimpang darinya. Yang anehnya sekarang ini, mereka-mereka yang tidak merayakan maulid dianggap tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa ini? Kali ini orang-orang tidak cinta, makanya tidak merayakan Maulid. Meskipun mereka berpuasa setiap hari Senin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari Senin karena itu adalah momentum hari yang di mana beliau dilahirkan. Semestinya kalau ingin mengikuti Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul adalah berpuasa pada setiap hari Senin. Berpuasa pada setiap hari Senin. Nah ini mereka. Tidak sedikit dari mereka. Bahkan mayoritas mereka tidak berpuasa pada hari Senin. Jangankan itu. Kadang-kadang sholat jamaah jarang terlihat di masjid. Kecuali segelintir orang. Tiba-tiba di bulan Rabi'unil awal diadakan perayaan maulid. Wah kemana semua itu. Pada muncul semua orang-orang yang tidak pernah terlihat di masjid. 10 nah, almarhumah rahimakumullah. Ya, ini termasuk di antara syaitan. waswas syaitan. Ya. Digambarkan kepada mereka sesuatu yang bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan itu disyariatkan. Sementara yang disyariatkan ditinggalkan. Seakan-akan Islam itu hanya melakukan perayaan-perayaan. Belum lagi terdapat kemungkaran-kemungkaran dalam perayaan tersebut. Asal perayaannya sendiri, bukan dari Islam. Dari mana? Dari Banu Fatimiyah, aliran Baltiniyah. Yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, mereka membuat perayaan-perayaan sekian banyak perayaan dalam setahun. Ditambah lagi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Menghambur-hamburkan harta. Nah, Allahumma musta'an Bahkan di antara mereka kadang-kadang ada yang sampai membaca qasidah al-burdah. Qasidatul Burdah yang di dalamnya terdapat makna-makna kekufuran yang terlalu menyanjung nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan beliau. Maliman aluuduhi siwaaka 'inda hudutsil haditsil 'amami fa inna min jodikat dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma ilma al-lawhi wal qalami menisbatkan kepada rasulullah apa yang rasulullah alaihi tidak memiliki kepada siapa lagi aku memohon perlindungan kecuali kepadamu ketika terjadi musibah yang besar jadi berlindungnya kepada rasulullah ini kufur dikemanakan Allah jalla ala Lalu dia mengatakan termasuk diantara kedermauanan Muhyi Rasul dunia dan segala isi dan kenikmatannya dan termasuk diantara ilmu mu adalah ilmu Allahul al mahfud takdir jadi Rasul yang menentukan takdir itu Rasul yang mengetahui takdir lah haulawalakuatilladillaah boleh berlebih-lebihan dalam menyikap Rasulullah alaihissalatu wassalam. Di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam. Melarang umatnya untuk melakukan hal itu. La tuturunika ma'ataratin nasara Isa ibn Maryam. Kum. Kum. Anta. tar. Jangan kalian terlalu menyanjung-nyanjung aku. Sebagaimana Isa yang terlalu menyanjung-nyanjung, sebagaimana seorang yang terlalu menyanjung-nyanjung Isa bin Marjan. Kau ini nama anda Abdul, aku Abdullah wa rasuluh. Aku ini hanya seorang hamba. Cukup kalian mengatakan hamba Allah dan Rasulnya, tak dia perlu diangkat menisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Pada bulan Rabiul Awal. Namun yang diperselisihkan adalah tanggal kelahiran Rasulullah alaihi salatu Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Wa qala Az-Zubair ibn Bakkar Az-Zubair men-Bakar mengatakan Wulida fi Ramadhan Wahuwa syadzun Bahawa beliau dilahirkan di bulan Ramadhan Namun ini pendapat yang ganjil Hakahus Suhaili fi rawdihi As suhaili menyebutkan itu dalam Rawd Al-Rawdul Unf Az-Sheikh lalbani Rahimahullah ta'ala Beliau menyebutkan dalam Sahihus Sirah Kata beliau Setelah menyebutkan tentang uh, perselisihan para ahli sejarah dalam menentukan tanggal berapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kata beliau, "Keluha mualqa bedoun asanid. Semua riwayat-riwayat yang menetapkan tanggal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mualaq, disebutkan tanpa sanat. Illa kaulu man kala innahu Fithamin min Rabi'inil awal. Kecuali orang yang berpendapat bahawa beliau lahirnya pada tanggal delapan. Di bulan Rabi'inil awal. Fa Fa'innahu rawahu malikun waghairuhu bisanadis sahih. Bahawa penyebutan tanggal delapan itu diruatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Jadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im tabi'i. Dan ini yang dipastikan pula oleh al hafiz Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dan yang dirajihkan pula oleh Abul Khattab ibnu Dihya. Nah. Jadi ini yang diketahui. Ada riwayatnya. Itu pun riwayatnya sampai kepada Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Nah, Ini yang beliau sebutkan. Meskipun jumhur ulama itu pada tanggal 12. Pada tanggal 12 Rabi'aunilawwal. Dalam kitab sahih, As-Sirah an nabawiyah yang ditulis oleh Ibrahim Al-Ali, di sana beliau menyebutkan sanat, uh, beliau menyebutkan riwayat. Di catatan kakinya disebutkan bahawa itu diruaskan oleh Abu Bakar Muhammad Syeikhah dalam Musannaf Lalu dinisbatkan kepada Ibn Abbas, Jabir, bahawa Ibn Abbas dan Jabir meruaskan bahawa mereka mengatakan wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fiil yom al isnain as min rabighil awwal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah pada hari Senin tanggal 12 dari Rabiul Awal. nah Namun di sana disandarkan kepada kitabnya Ibn Katsir As-Siratul Nabawiyah. nah Sampai sekarang saya belum menyebutkan sanatnya dalam Musannaf Ibnu Syaibah sehingga diwayat ini butuh diteliti lebih lanjut sebab Syekh Al-Albani dalam Shahih as beliau mengatakan bahawa semua penyebutan tanggal itu muallak, tanpa sanad, Kecuali riwayatnya Muhammad bin Jubair bin Mutaim ini. Yang disebutkan pada tanggal delapan. Di bulan Rabi'u. Rabi'u ni'l-awwal. Naam. Wadhalika amal fil. Sekarang penyebutan tentang tahun berapakah Nabi Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi kita sudah mengetahui harinya. Kita sudah mengetahui tanggalnya. Kita sudah mengetahui bulannya, sekarang tahunnya. Hmm. Hari apa Rasulullah lahir? Hah? Hah? Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Hari Kamis atau hari Jumat? Yang lain dia. Hari Kamis atau hari Jumat? Kelas berapa? Dua. Mana temennya kelas dua? Um. Rasulullah lahir hari Kamis atau hari Jumat? Hah? Hari? Hari Senin. Masya Allah. Ini ah, nggak konsentrasi. Masya Allah. Mana lagi temen yang lain? Kelas dua mana kelas dua? Kum, kum, jelis, jelis, jelis, jelis. Bulan berapa Rasulullah lahir? Bulan apa? Rabiul Awal, masya Allah. Berarti perhatian. Hmm. Sekarang kita naik sedikit. Kum, jelis, jelis. Tanggal berapa? Rasulullah. ha tanggal 8. No. Jumhur mengatakan tanggal 12. Labas. Barakallahu fiik. Dan itu terjadi yakni kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah. Ba'dahu bi 50, wadzalika amal fil. Ba'dahu bi 50 yawman. Setelahnya 50 hari setelah peristiwa tahun gajah itu disebutnya tahun gajah itu jangan difahami seperti tahun-tahunnya orang Cina Cina punya tahun ular punya tahun kala jengking punya tahun ah, tikus iya kan punya bukan itu yang dimaksud amun disebutkan tahun gajah itu penyebutan tahun gajah tersebut itu nisbat terhadap kejadian yang besar yang terjadi pada masa itu nah pada masa tersebut abraha kisah abraha yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surahul fil alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil Kejadian yang besar sekali disebut tahun gajah disebabkan karena Abraha ya menggunakan bala tentara dari gajah mereka merasa besar dengan itu nanti akan kita jelaskan Insya Allah taala tentang peristiwa ini yang jelas penamaan tahun gajah ya disebabkan karena peristiwa yang besar itu sehingga disebutlah tahun itu sebagai tahun gajah. Setelahnya lima puluh hari. Wa qila bi thamaniatin wa khamsina Ada yang mengatakan lima puluh delapan hari setelahnya. Wa qila ba'dahu bi ashri sinin. Ada yang mengatakan sepuluh tahun setelahnya. Wa qila al fil bi thalathina amah. Ada yang mengatakan setelah kejadian gajah itu tiga puluh tahun setelahnya. Wa qila bi arba'ina aman. Ada yang sampai mengatakan empat puluh tahun setelahnya. Nah, ini... Kual pendapat-pendapat dan sekian banyak pendapat. Lalu kemudian beliau mengatakan wasohihu anhu wulidaham alfiil dan yang sahih bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Wadhaqahu Ibrahim ibnul Munzir al Hizami dan itu telah dihikayatkan. Oleh Ibn al-Munzir, Ibrahim Ibn al-Munzir, Al-Hizami, nah, beliau meninggal pada tahun 236 Hijriah, Sheikh bukhari wa Khalifat ibn Khayyat, Khalifat ibn Khayyat meninggal pada tahun 240 Hijriah, beliau sebutkan ini dalam kitab tarikhnya, Wa ghayruhuma ijma'a, dan yang lainnya mereka semua menukilkan ijma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah bertepatan di tahun terjadinya peristiwa besar itu dan disebutkan dalam riwayat Al Imamul Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas bahawa beliau mengatakan bahawa maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam fi Amil fil pada tahun gajah. Jadi sahih dari Ibn Abbas. Dan bukan pula. diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Dan dari jalannya Al-Hakim. Dari Qais bin Makhramah. Dari Qais bin Makhramah. Bahwa beliau mengatakan, "Wulittu Aana" dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam "Amal fiil Fanahnu Liddaan". Aku dilahirkan bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun gajah. Maka kami dilahirkan pada tahun yang sama. Kami dilahirkan pada tahun yang sama, dan ini diraikan dengan sanad yang sahih. Dari kesimpulan penjelasan kita. Pada hari ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin dan ini ijma para ulama pada bulan Rabi'ul Awal dan ini kesepakatan para ulama kecuali ada yang menyelisih yaitu pendapat yang ganjil pada tanggal yang diperselisihkan. Namun disebutkan dari riwayat Muhammad bin Jubair bin Uth Mutaim bahwa beliau lahir pada tanggal 8 dan jumhur menyebutkan tanggal 12 pada tahun gajah. Pada tahun gajah dan ini pendapat jumhur ulama dan bahkan sebahagian menyebutkan ijma' ah. ahli sejarah bahawa beliau lahir pada tahun gajah. Wa rabbil alamin insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di persembahan yang berikutnya. Wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin taqadzalu hafizakumullah.